Colanul de Catifea. Pista 4. Sărmana de Bari stătea în picioare ținându-se de bara căruței. Părul său castaniu, marea sa mândrie fusese tăiat scurt la ceafă, dar îi cădea la tâmple în șuvițe lungi, umezite de sudoare. Frumoasă, cu ochi mari, rătăciți, cu gura mică, prea mică pentru înfiorătoarele strigăte pe care le scotea, Nenorocita își scutura din când în când capul într-o mișcare convulsivă pentru a-și elibera fața de părul ce o acoperea. Când trecut prin fața grinzii peste care Hoffman căzuse, strigă, ajutor, scăpați-mă, n-am făcut niciun rău, ajutor, și cât pe ce să se răstoarne pe ajutorul călăului care o susținea. Striga neîncetat ajutor în mijlocul profundei tăceri a asistenței. Aceste furii, obișnuite să insulte pe cei bravi, se simțeau mișcate de acest irezistibil elan al spaimei. Simțeau că vociferările lor nu ar fi reușit să acopere gemetele acestei dezlănțuiri, care urca până la nebunie și atingea culmea în fricoșării. Hoffman se ridică cu sângele înghețat în vine și o porni în goană după căruță, ca toți ceilalți. Umbră nouă ce se alătura la această procesiune de spectre ce constituiau ultima escortă a unei favorite regale. Doamna Dubari văzându-l strigă din nou, viața, viața, dau tot ce am națiunii, domnule, salvează-mă! Oh, gândit tânărul, mi-a vorbit. Gata femeie, ale cărei priviri au avut atâta putere și ale cărei cuvinte erau fără de preț, mi-a vorbit. Se opri. Căruța ajunsese în piața Revoluției, în negurile însoțite de o ploaie rece. Hoffman nu mai distingea decât două siluete, una albă a victimei și cealaltă roșie a eșafodului. Văzu cum călăii târau rochia albă pe scări. Văzu acea formă albă încordându-se pentru rezistență, apoi deodată, în mijlocul înfricoșătoarelor sale, strigăte, te biata femeie își pierdu echilibrul și căzu peste basculă. Hoffman o auzi urlând, milă, domnule Călău, un minut, mai lasă-mi un minut, domnule Călău. Și aici, drama lui a sfârșit, cuțitul căzând cu o fulgerare roșiatică. Hoffman se rostogolin șanțul care înconjura piața. Era un tablou frumos pentru un artist care venea în Franța să caute impresii și idei. Dumnezeul mânase aici pentru a fi martor la ispășirea celei care contribuise la prăbușirea monarhiei. Cu această moarte lașă, doamna Dubari, își plătea din plin păcatele gândi Hoffman. Biata femeie, se vedea că nu avusese niciodată mândrie, căci nu știa nici să moară. A ști să mori era, vai, pe vremea aceea virtutea supremă a celor care nu cunoscuseră niciodată viciul. Hoffman se gândi în seara aceea că dacă venise în Franța pentru a vedea lucruri extraordinare, apoi nu venise degeaba. După aceea, puțin consolat de filozofia episodului, își zise... Îmi rămâne teatrul, să mergem acolo. Știu bine că după actrița pe care am văzut-o, cele de la operă sau de la tragedie nu-mi vor mai face nicio impresie, dar voi fi îngăduitor. Nu trebuie să cer prea mult unor femei care mor doar în glumă. Dar înainte de orice, trebuie să-mi dau bine seama unde vine această piață pentru a nu mai trece niciodată pe aici. Capitolul 8 Hoffman era omul tranzițiilor bruște. După piața Revoluției și mulțimea tumultoasă strânsă în jurul eșafodului, sub cerul întunecat, după această viziune de sânge și infernui trebuia strălucirea policandrelor, forfota unui public vesel, florile, viața în sfârșit. Nu era sigur că spectacolul la care asistase avea astfel să îi se șteargă din minte, dar vroia măcar să-și ofere o distracție, să-și facă dovada că mai existau încă în lume oameni care trăiau și râdeau. O porni spre operă, dar sosi acolo fără să știe nici el cum. Hotărârea lui o luase înainte și el o urmase, așa precum un orb își urmează câinele, în vreme ce spiritul său călătorea pe un drum opus printr-o lume de impresii cu totul contrare. Ca și în piața Republicii, lumea se îmbulzea pe bulevardul unde se afla pe atunci situată opera. Hoffman se opri în fața acestei mulțimi și privi afișul. Se juca judecata lui Paris. Balet pantomimă între acte de domnul Gardel Junior, fiul maestrului de dans al Mariei Antoaneta, și care deveni mai târziu maestrul de balet al împăratului. Judecata lui Paris murmură poetul privind fix afișul ca pentru a-și întipări în minte cu ajutorul ochilor și al auzului semnificația acestor trei cuvinte. Judecata lui Paris. Dar oricât ar fi repetat silabele ce compuneau titlul baletului, ele îi păreau lipsite de sens căci mintea nu îi se putea elibera de teribilele amintiri ce o dominau, pentru a se ocupa de episodul pe care tânărul Domn Gardel îl împrumutase din Iliada lui Homer. Ce epocă ciudată și aceasta în care, în aceeași zi, puteai vedea condamnări dimineața execuții după amiaza și reprezentații teatrale seara, în care tu însuți te puteai trezi arestat din clipă în clipă. Hoffman înțelese că dacă nu venea cineva să-i spună ce se juca, el nu avea să ajungă niciodată să știe și că cel mult avea să nebunească în fața acestui afiș. Dorește explicația baletului, cetățene spuse un vânzător de programe apropiindu-se de Hoffman. Da, dă un program. Era pentru eroul nostru o dovadă în plus că mergea la teatru și avea nevoie de aceasta. Desfăcut programul și și aruncă ochii pe el. Era cochet imprimat pe o hârtie frumoasă albă, cuprindea la început câteva cuvinte ale autorului. Ce fenomen minunat e omul Gândi Hoffman privind aceste rânduri. Omul care, făcând parte din masa unei comunități, merge singur, egoist și indiferent pe calea intereselor și a ambițiilor sale proprii. Iată acest individ, de exemplu, domnul Gardel Junior, care și-a reprezentat baletul la 5 martie 1793, adică la șase săptămâni după moartea regelui. La șase săptămâni după unul dintre cele mai mari evenimente ale lumii, ei bine, în ziua premierei acestui balet, el a avut emoții personale, în mijlocul emoțiilor generale. Inima i-a bătut la auzul aplauzelor, iar dacă în acel moment cineva ar fi venit să-i vorbească de acel eveniment, care mai zguduie încă lumea, și ar fi pomenit de Ludovic al XVI-lea, el ar fi întrebat, «Ludovic al XVI-lea? Cine este ăsta?» Apoi, ca și cum din ziua în care baletul său devenise un spectacol public întreg, pământul nu ar mai fi avut altă preocupare decât acest eveniment coregrafic, el se apucase să scrie o prefață la explicația pantomimei sale. Să-i citim, deci, prefața și să vedem dacă, cunoscând data la care a scris-o, vom regăsi ceva din frământările acelui moment. Hoffman se sprijini de balustradă și iată ce citi. Am observat întotdeauna că în baletele de acțiune, efectele decorative și divertizmentele variate și ușoare erau părțile care plăceau mai mult mulțimii și culegeau cele mai vie aplauze. Iată o observație ciudată, gândi Hoffman, fără să-și poată stăpâni un zâmbet la citirea acestei prime naivități. Dar ia să vedem ce mai spune. După ce am observat aceasta, am căutat un subiect care să îngăduie punerea în valoare a marilor talente, pe care numai opera din Paris le are în dans. Istoria poetică este terenul inepuizabil pe care maestrul de balet trebuie să-l cultive. Este un teren nu fără spini pe care trebuie să știi însă să i îndepărtezi pentru a ajunge la trandafir. Ei, iată o frază care merită să fie pusă în ramă de aur, exclamă Hoffman. Numai în Franța se pot scrie asemenea lucruri. Privi desenele care împodobeau programul, pregătindu-se să continue această interesantă lectură care începea să-l înveselească. Dar evenimentele acelei zile pe care izbutise să și le alunge pentru câteva minute din minte, îl năpădeau acum din nou. Literele se înceț o șase sub ochii visătorului. Scăpă din mână programul și plecând ochii în pământ murmură, beata femeie. Umbra doamnei Dubari apărea din nou în fața tânărului. Scutură cu violență din cap, ca pentru a agoni obsesia acestor crunte realități, apoi își cumpără la casă un bilet și intră în teatru. Sala era plină până la ultimul loc, expoziție de flori, mătăsuri, pietre scumpe și umergoi. Un vuiet nesfârșit umplea aerul, vuiet de cuvinte ușuratice și femei parfumate. Hoffman se așeze lângă orchestră și, cucerit de atmosfera caldă a sălii, crezu o clipă că se află acolo de la începutul acelei zile și că ceea ce văzuse cu câteva ceasuri mai înainte nu era altceva decât un visurât. Atunci, încetul cu încetul, dezmorțit la căldura noilor impresiale momentului, gândul său se întoarse către tânăra fată, pe care o lăsase în patrie și al cărei medalion îl simțea bătând ca o inimă pe inima sa. Aruncă o privire asupra femeilor care îl înconjurau. Contemplă mulțimea aceea de umeri albi, de capete blonde și brune, de brațe mlădioase de mâini delicate ce se jucau cu un evantai sau potriveau cu cochetărie florile unei coafuri, și zâmbiși obtind numele Antoniei ca și cum acest nume ar fi fost de ajuns pentru a face să dispară orice comparație, între aceea care îl purta și femeile ce se aflau acolo, și pentru a-l transporta într-o lume de amintiri infinit mai fermecătoare decât toate aceste realități, oricât de frumoase ar fi fost ele. Apoi, uitându-se cu grijă în jur pentru a se asigura că nu era observat, scoase medalionul și privindu o clipă cu adorație, îl duse pios la buze. În clipa aceea se da semnalul de începere și primele note ale uverturii se ridicară vesele din orchestră ca un ciripit de păsărele gureșe într-un tufiș. Hoffman se așeză căutând să redevină un om ca toată lumea, adică un spectator atent și se pregăti să asculte muzica. Dar după câteva minute nu vroia să mai audă nimic. Nu era aceasta muzica făcută să rețină atenția lui Hoffman. Cu atât mai mult cu cât o auzea de două ori, deoarece un vecin obișnuit al operei și admirator al autorilor însoțea în surdină diferite melodii. Dilatantul mai adăugă acestui acompaniament din gură pe acela al degetelor, bătând toba cu unghiile lungi într-o tabacieră pe care o ținea în mâna stângă. Hoffman, cu acea curiozitate care este cea din tâi însușire a observatorului, se apucă să examineze acest personaj, care făcea sigur o orchestră mică adăugată orchestrei celei mari. Și trebuie să recunoaștem că individul merita această cinste. Închipuiți-vă un omuleț în haină, vestă și pantaloni negri, cămașă și cravată albă, dar de un alb intens și aproape tot atât de obositor ca și reflexul argintiu al zăpezii. Puneți la jumătatea brațelor acestui omuleț niște mâini slabe, transparente, ca ceara și reliefându-se pe pantalonul negru, de parcă ar fi fost luminate din interior. Puneți niște manșete de batist fin, plisate cu mare grijă și mlădioase ca niște petale de crin și veți avea imaginea corpului. Priviți acum capul și priviți-l așa cum o făcea Hoffman, cu un amestec de mirare și curiozitate. Închipuiți-vă o față ovală cu fruntea netedă ca fildeșul cu părul rar și roșcat ales în tufe. Eliminați prâncenele și sub locul lor faceți două găuri în care veți pune niște ochi reci ca sticla. Aproape tot timpul fix și care vor apărea cu atât mai neînsuflețiți cu cât veți căuta mai zadarnic în ei acea licărire de lumină. Scânteie din focarul vieții pe care Dumnezeu a pus-o în ochii omului. Acești ochi sunt albaștri ca safirul, lipsiți de blândețe, dar și de asprime. Ei văd cu siguranță, dar nu privesc, una subțire, lung și ascuțit, o gură mică între deschisă, lăsând să se vadă niște dinți, nu albi, ci de culoarea de ceară a pielii. O bărbie ascuțită, rasă cu cea mai mare grijă, umerii obrajilor ieșiți, iar sub aceștia câte o scof citură, în care ar fi putut încăpea o nucă. Acestea erau trăsăturile caracteristice ale spectatorului de lângă Hoffman. Omul acesta putea să aibă 50, 30 sau 80 de ani. Porea să fi venit pe lume așa cum era. Nu fusese niciodată mai tânăr și se prea putea să pară mai bătrân decât era. Nu încăpea îndoială că, atingându-i pielea, ai fi simțit aceeași senzație de frig pe care o ai atingând pielea unui șarpe sau a unui mort. Dar se vedea că era mare amator de muzică. Din când în când, gura i se deschidea ceva mai mult, sub presiunea voluptății melofile și trei cute, mici identice, se săpau de o parte și de alta a ei și rămâneau imprimate acolo câte cinci minute pentru ca apoi să se ștergă treptat, ca cercurile pe care le face o piatră căzând în apă. Hoffman nu-și mai lua ochii de la acest om, care se simțea examinat, dar care totuși nu se clintea. Această imobilitate era atât de desăvârșită încât poetul nostru, în a cărui imaginație începuse să încolțească în perioada aceea figura lui Copelius, se sprijini cu ambele mâini de fotoliul din fața sa și a plecându-se înainte, întoarse capul spre dreapta pentru a vedea mai bine fața aceluia pe care până atunci nu-l observase decât din profil. Omulețul îl privi pe Hoffman fără mirare, îi făcu un semn amical și continuă să-l privească fix. În același punct, nevăzut pentru toți ceilalți și să acompanieze orchestra. Ciudat, gândi Hoffman, instalându-se comod în fotoliul său. Aș fi pus rămășag că nu trăiește. Și ca și cum, deși îl văzuse mișcând capul, tânărul tot nu ar fi fost convins că restul trupului era însuflețit, își aruncă din nou ochii asupra mâinilor acestui personaj. Un lucru îl atunci și anume pe tabachiera de abanos cu care mâinile lui se jucau, strălucea un mic cap de mort din diamante. Totul în ziua aceea căpăta nuanțe fantastice în mintea lui Hoffman, dar acum era hotărât să-și stăpânească nervozitatea. Și a plecându-se înainte pentru a privi tabachiera mai de aproape, buzele sale aproape că atingeau mâinile ce o țineau. Omul, astfel examinat, văzând că tabachiera sa era de un interes atât de mare pentru vecin, i-o trecu în tăcere pentru ca să o poată examina în voie. Hoffman o luă, o întoarse pe toate părțile, apoi o deschise. Era plină cu tutun. Capitolul 9. Arsen După ce examinase tabachiera cu cea mai mare atenție, Hoffman o restitui proprietarului său, mulțumindu-i în tăcere, printr-un gest cu capul la care proprietarul răspunse la fel de curtenitor și de tăcut. Ia să vedem acum dacă vorbește," se întrebă Hoffman și, întorcându-se către vecinul său, îi spuse... Vă rog să-mi iertați indiscreția, domnule, dar acest cap de mort din diamante care vă împodobește tabachiera m-a impresionat din prima clipă, căci e o podoabă destul de rară pe o cutie de tutun. Într-adevăr, cred că este singura care a fost făcută în acest gen, răspunse necunoscutul cu un glas metalic. Mi-a fost dăruită de niște oameni recunoscători de al căror părinte m-am ocupat. Sunteți medic? Da, domnule. Și l-ați vindecat pe tatăl acelor tineri? Din potrivă, domnule, am avut nefericirea să-l pierdem. Îmi explic atunci cuvântul recunoștință. Medicul râse. Medicul râse. Răspunsurile pe care le da nu-l împiedicau totuși să fredoneze și tot fredonând reluă. Da, cred că l-am ucis pe bătrân. Cum l-ați ucis? Am încercat asupra lui un leac nou. Și ce să mai spun după o oră murise? E caragios, zău. După cât se pare, vă place mult muzica, domnule?" întrebă Hoffman. Da, mai cu seamă aceasta!" drace gândi Hoffman. Iată un om care se înșală în muzică la fel ca și în medicină. În clipa aceea se ridică cortina. Ciudatul doctor luă o priză de tabac și se instală cât mai comod cu putință în fotoliu ca un om care nu vrea să piardă nimic din spectacolul la care va asista. Cu toate acestea, îi spuse lui Hoffman, sunteți german, domnule? Da. V-am recunoscut după accent, țară frumoasă, accent urât. Hoffman se înclină la această frază jumătate compliment și jumătate critică. Și ce ați venit să faceți în Franța? Să văd. Și ce anume ați văzut până acum? O execuție capitală, domnule. Ați fost astăzi în piața Revoluției? Da. Atunci ați asistat la moartea doamnei Dubari? Da, spuse Hoffman cu un fuspin. Am cunoscut-o bine, continuă doctorul cu o expresie confidențială care împingea cuvântul cunoscut-o până la capătul semnificației sale. Era o fată frumoasă pe legea mea. Ați îngrijit-o și pe ea? Nu pe ea, ci pe negrul ei, Zamore. Mizerabilul, mi s-a spus că el a denunțat-o. Într-adevăr, e foarte patriot acest negrișor. Ar fi trebuit să faceți și cu el ce ați făcut cu bătrânul, știți, bătrânul cu tabachera. La ce bun, el nu avea moștenitori. Și doctorul râse iar. Și dumneavoastră, domnule, nu ați asistat la această execuție? Reluă Hoffman, care simțea o irezistibilă dorință să mai vorbească de biata făptură a cărei imagine însângerată îl obseda. Nu, era slăbită? Cine? Contesa. N-aș putea să spun. De ce? Pentru că am văzut-o astăzi pentru prima oară. Cu atât mai rău. Aș fi vrut să știu pentru că eu am cunoscut-o foarte grasă, dar mâine mă voi duce să-i văd cadavrul. Ah, privește! Medicul arătă scena unde, în momentul acela, domnul Vestris, care rolul lui Paris, apărea pe muntele Ida, dansând cu nimfa în Hoffman privi ceea ce vecinul său îi arăta, apoi asigurându-se că acest sinistru medic era atent la scenă și că discuția de până atunci nu îl impresionase câtuși de puțin își spuse Aș fi curios să-l văd pe omul acesta plângând." cunoaște subiectul piesei?" întrebă doctorul după o tăcere de câteva minute. Nu, domnule?" O, oh, e foarte interesant." Pe alocuri are chiar situații înduioșătoare." Rândul trecut am fost cu un prieten și ne-au podidit lacrimile." Un prieten," murmură poetul, cine poate fi prieten cu acest om?" Un gropar se vede." Bravo, bravo, vestris!" strigă pițigăiat omulețul bătând din palme. Doctorul își alesese pentru a-și manifesta admirația momentul în care Paris, după cum spunea programul pe care Hoffman îl cumpărase la poartă, își a arcul și săgețile și aleargă în ajutorul unor păstori care fug înspăimântați în fața unui leu înfricoșător. Nu sunt curios, dar aș fi dorit să văd leul. Astfel se termină actul întâi. Când se lăsă cortina, doctorul se întoarse, se rezemă cu spatele de fotoliul din fața sa și, înlocuind tabachera comică lor nietă, începu să se uite la femeile din sală. Hoffman urmări mecanic direcția lor nietei și observă cu mirare că persoana asupra căreia aceasta se fixa trebuie să întorcându-și imediat privirile către acela care o privea, ca și cum ar fi fost mânată de o putere nevăzută. Victima păstră această poziție până când doctorul încetă să o mai privească. Lornieta aceasta o aveți tot de la un moștenitor, domnule?" întrebă Hoffman. Nu, asta mi-a dat-o domnul de Voltaire. L-ați cunoscut deci și pe el." Da și încă foarte bine. Eram foarte legați unul de altul." Ați fost medicul lui? Nu credea în medicină, dar între noi, fie vorba, nu credea în nimic." E adevărat că a murit spovedindu-se?" El să se spovedească, haide-a de. Nu numai că n-a făcut-o, dar ar fi trebuit să vezi ce primire i-a făcut preotului venit să-l împărtășească. Pot să-ți descriu scena amânând fiindcă eram de față. Ei și ce s-a întâmplat? Trăgea să moară. Tersac, preotul său, sosește și îi spune ca un om care nu are timp de pierdut. Domnule, recunoști sfânta treime? Domnule, lasă-mă să mor în liniște, te rog, îi răspunde Voltaire. Cu toate acestea, domnule, continuă Tersac, trebuie să știu dacă îl recunoști pe Iisus Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu. La dracu strigă Voltaire, nu mai vorbi de omul acesta. Și, adunându-și ultimile puteri, repezi un pumn în obrazul preotului, după care căzu imediat pe pernă, dându-și sufletul. Dumnezeule, m-am prăpătit de râs. Într-adevăr, e de râs, spuse Hoffman disprețuitor. Așa era și de așteptat să moară. Se dădu semnalul celui de al doilea act. Hoffman se instală ușurat în fotoliul său, căci omulețul acesta îl înspăimântă. Ah," spuse doctorul așezându-se cu un zâmbet de satisfacție, acum vine Arsen." Cine este Arsen?" Cum, nu o cunoști?" Nu, domnule." Ei, drace, atunci nu știi nimic, tinere." Arsen este Arsen, asta e tot ce pot să spun. De altfel, ai să o vezi acum." Și mai înainte, ca orchestra să fi scos vreo notă, doctorul începuse să fredoneze introducerea celui de al doilea act. Cortina se ridică. Scena reprezenta un peisaj cu flori și verdeață străbătut de un izvor ce țâșnea de sub o stâncă. Hoffman își lăsă capul în mâna ce se sprijinea de rezemătoarea fotoliului. Hotărât lucru, ceea ce vedea și auzea, nu reușea să alunge dureroasa impresie ce l-a dusese aici. Ce ar fi fost, gândi el? Ce s-ar fi putut schimba în lume dacă nefericită aceea ar fi fost lăsată să trăiască? Ce nenorocire s-ar fi putut produce dacă inima aceea ar fi continuat să bată? De ce să tai brusc firul unei vieți? Ce bine ar fi stat în mijlocul tuturor acestor femei frumoase? Acum, biata făptură, care fusese iubită de un rege, zăcea în glodul unui cimitir, fără flori, fără cruce, fără cap. Și cum mai striga, Doamne, cum mai striga? Apoi, deodată, Hoffman își ascunse fața în palme. Ce caut eu aici?" spuse el. Of, nu mai pot, trebuie să plec." Și se pregătea să părăsească sala când, ridicând capul, văzu pe scenă o dansatoare, care nu apăruse în actul întâi și pe care publicul o privea înmărmurit cu răsuflarea oprită. O, ce frumoasă e!" strigă Hoffman destul de tare pentru ca cei din jurul său și dansatoarea însăși să-l audă. Dansatoarea se uită la tânărul care fără voia lui scosese acel strigăt de admirație Și lui Hoffman se păru că îi mulțumea din ochi Roșii și trăsării de parcă ar fi fost atins de o scânteiere electrică Arsen, căci aceasta era dansatoarea al cărei numel pronunțase cu câteva clipe înainte bătrânelul Arsen era într-adevăr o făptură admirabilă și de o frumusețe care nu avea nimic din frumusețea tradițională era înaltă, sculpturală și de o paloare transparentă sub fardul ce acoperea obrajii. Avea picioarele foarte mici și dădea impresia că plutea în dansul său atât de ușoare și de lipsite de zgomot îi erau mișcările. Mijlocul îi era atât de subțire și de mlădios încât nicio șopârlă n-ar fi putut face, ceea ce această femeie făcea din trupul ei. Buzele roșii ca mărgeanul dădeau din când în când la iveală un dublu șirac de mărgăritare. În cosițelei negre și lucioase cu reflexe albastre erau prinse frunze mari de viță și ciorchin de struguri, a căror umbră cobora pe umeri goi. Cât despre ochi erau mari, limpezi, strălucitori, atât de strălucitori încât luminau totul în jurul lor. Ceea ce sporea originalitatea acestei fete era faptul că, fără niciun motiv, purta în acest rol de nimfă un mic colan de catifea. Închis printr-o agrafă și care, bătută în diamante, arunca scânteieri orbitoare. Medicul o privea cu ochii măriți de admirație, iar sufletul său, sufletul pe care putea el să-l aibă, părea atârnat de zborul trupului cu mișcări imateriale. Atunci Hoffman observă un lucru ciudat. Fie că se întorcea spre dreapta, spre stânga, înainte sau înapoi, ochii arsenei nu se mai desprindeau de cei ai doctorului. O legătură invizibilă se stabilise între ei, mai mult decât atât. Hoffman vedea limpede razele pe care le arunca agrafa de la colanul arsenei și pe cele aruncate de țeasta de pe tabachiera doctorului, întâlnindu-se la jumătatea drumului pe o linie dreaptă, ciocnindu-se, respingându-se și explodând într-o singură gerbă de mii de scântei albe, roșii și aurii. Vreți să-mi împrumutați o clipă lor, Nieta, domnule, zise Hoffman, gâfâind și fără să se întoarcă pentru că și lui era cu neputință să-și mai ia privirile de la Arsen. Doctorul întinse mâna spre Hoffman fără a face cea mai mică mișcare din cap, astfel că mâinile celor doi spectatori se căutară câteva clipe în vid, fără a se întâlni. Hoffman apucă în cele din urmă lor nieta și o duse la ochi. Ciudat, murmură el, ce anume întrebă doctorul. Nimic, nimic reluă Hoffman care vroia să-și fixeze toată atenția asupra celor ce vedea. Și, într-adevăr, ceea ce vedea era ciudat. Lornieta apropia totul într-o asemenea măsură încât, în trei sau patru rânduri, Hoffman întinse mâna, crezând că o poate prinde pe Arsen, care nu mai părea fi dincolo de sticla lornietei, ci între cele două lentile ale ei. Germanul nostru nu mai pierdea acum niciun amanunt din frumusețea dansatoarei, ale cărei priviri, atât de arzătoare de departe, îi cuprindeau acum fruntea într-un cerc de foc, făcându-l să-i fiarbă sângele în vine. În sufletul tânărului se dezlănțuise un freamăt înfricășător. Cine este această femeie?" întrebă el cu glasul gâtuit, fără a lăsa lor nieta și fără a se clinti. Arsen, ți-am mai spus," răspunse limpede doctorul palid, înmărmurit și el cu ochii ațintiți asupra dansatoarei. Femeia aceasta are fără îndoială un prieten." Da, pe care îl iubește, așa se spune, și e bogat foarte." Cine este acest om?" Privește la stânga, în avanscena de jos. Nu pot să întorc capul, fă un efort. Hoffman făcu un efort atât de dureros încât scoase un strigăt, ca și cum nervii gâtului i-ar fi fost de marmură. Și s-ar fi sfărâmat în clipa aceea. Privi spre avanscena ridicată. Acolo se afla doar un bărbat cu o înfățișare leonică, care cu coatele sprijinite de balustrada de catifea părea că umple singur întreaga avanscenă. Era un bărbat de 32-33 de ani cu fața brăzdată de patim. Ai fi zis că nu vărsatul, ci erupția unui vulcan să pase voia ale căror adâncimi se întretăiau pe această carne frământată. Se vedea că avea ochii mici, dar acum erau larg deschiși, ca de o sfâșiere a sufletului. În unele clipe erau lipsiți de expresie goi, ca un crater stins, în altele vărsau flăcări ca un crater în acțiune. Nu aplauda bătând din palme, ci lovind în balustradă și, de fiecare dată când aplauda, părea că zguduie întreaga sală. O, făcu Hoffman, ceea ce văd eu acolo este într-adevăr un om?" Da," răspunse omulețul și încă unul dintre cele mai splendide exemplare. Cum se numește? Nu-l cunoști?" Desigur că nu, dacă îți spun că am venit abia ieri. Păi, acesta este Danton." Danton?" repetă Hoffman, tresărind. O, și el e prietenul Arsenei?" Da." Și fără îndoială o iubește, la nebunie, e de o gelozie sălbatică.